Kot kot rečeno, z nama je zdaj Janez Lapajne. Živjo? Živjo. Um, um, mogoče za začetek, um, bolj kot ne, končano je najslajši del ustarjena filma, se pravi njegovo promoviranje. Ne? Um, kakšna je ta izkušnja bila za kratke stike? Ja, to je zame ravno obratno ne najslajši delanje filma. Uh, zame se s filmom v bistvu končate kratko narejen. Se pravi, in, je, no. promoviranje pač nujno zlo. Ja, na nek nečin je pa dejstvo to, da v Sloveniji je to tako, da enostavno moraš predvsej sodelovati, čeprav od tega ponovatke dosti nimaš, ampak je, je žal tako slovo tašnji v tašnjih produkcijah, ko sem se jaz zdaj, do zdaj loteval, da je treba praktično za veliko stvari poskrbeti samo oziroma v neki zlovovski zasedbje. In tako je pa tudi tukaj. Ogromno no? no? smo naredili v bistvu samo na produkcijski hiši tudi kar zadeva promocijske materiale in podobne stvari, razne akcije v medijih in tako naprej. Ja, na za, na zadnje ste veliko naredili sami tudi, kar se tiče nabora igravcev, ki so menda um, um, igrali brezplačno in tako dalje, skratka, nobene pomoči, institucionalne razen potem ko je bil film že zmontiran, če se ne motim. Ja, e, tako je bilo, da, mi smo v bistvu film posneli, zmontirali in bili smo že nekje na sredini zvukovne obdelave, Filma, ko smo se s finančnim skladom dogovorili za pomoč v postprodukciji, se pravi za obdelavo zvukovno, pa za prenos filma na 35mm trak oziroma izdelavo filmovske kopije za kinematografe. Vse ostalo smo vložili sami oziroma ekipa s svojim vložkom, ki pač ljudje so v tem filmu sodelovali v celoti razen tonskega sektorja brezplačno. Jah, zdaj se mi zdi, da se film že počasi poslavlja iz um, Kolosejo, kar je edino, kar je ostalo skoraj od, um, recimo, tako ljudem dostopnih kinov v Sloveniji. Pa me zanima, kakšni so rezultati, kakšni so odzivi gledalcev in tudi koliko, recimo, je ljudi kupilo karto za kratke stike. Uh, ja, zdaj tako, kar zadeva Ljubljano, se film še enkrat vrne uh, v kino komuna, ki mislim, da je tudi dosti boljši prostor za takšen film. Uh, v začetku februarja, enkrat, oziramo v drugem tednu februarja, se vrne še, še mačkaj no, v kino. Uh, zdaj se vrti v tudi uh, posod drugod, starta smo najprej v Ljubljani in Celju, potem zelo hitri sledijo Maribor, Kopar, film gre še v, v novo mesto, Pokran, Izolo. Uh, pa je bilo je še prikazno v nekaterih manjših krajih. Ne? Uh -huh. Mislim, da je se številka trenutno giblja okoli 40-5 tisoč gledalcev, kar je v bistvu za današnje razmere glede na to, da je to slovenski film, pa da je to drama, je kar je v bistvu solidno rezultatno. Nisem pa jaz nobenih posebnih pričakovanj v, v zvezi z gledanostjo filma, ker je to vedno zelo težko ocenjevati. sploh pred tako specifičnem filmu, ki je dost težek, dost uh, resen in film, ki v bistvu zahteva tudi ena gažma v bistvu sredi gledalcev sem pa je bila izkušnja delati z odličnimi igravci, ki nastopijo, recimo Stjašo Železnik, Šugmanom, obema Kavaceva in tako ja, dalje? Ja, mislim, to je zdaj, to so, so pač, bomo nekako tako, mogoče se malo patetično sliši, ampak nepozabne izkušnje. Že to, da sem v bistvu te igravce dobil, ne da bi jim veliko razložil v samem začetku, da so vsi na dela, Boris Kavace se je celo ponudil sam e, za vlogo in sem moral potem v vlogo, Uh, si dodatno zmislel, kaj sem si s tem pomagal tudi delno, ne v celoti, ampak vsaj pri nekaterih prizorih ki se jo črti, so žarka peta na mm -hmm. uh, Z ostalimi igralci sem pa uh, razen z jednevim Šugmanom delal že prej, stejašal železnik tudi v gledališču v celju, ker je ona zaposlena, Sebastiana poznala že zelo dolg, uh, z so smo to delo že prvenc šelestenja. Tako da delno so to igralci, ki so, ki so nekakaj bolj v mojem krogu oziroma v krogu tistih, ki jih rad, ki jih, s katerimi rad delam, jih spoštujem, jih tudi spremljam v ostalih medijih, kar naredijo. Šubman uh, je bil pa čisto nova izkušnja, ne, ni bil tudi neki poseben ne, v bistvu igravci, ki je, mislim, da je en najboljših igravstv, kakor imamo v tem trenutku na Slovenskem. On je človek, ki je absolutno osredotočen na igro, ko igra, ko pa kamera stoji in pa zabava v bistvu celo, celo ekipo, tako da za tisto plat, ki je včasih na snemanih zelo pomembna, se pravi za atmosfero na samom, na samom snemanju, da ljudje imajo občutka, da, da je to težko, čeprav v takšnih pogojih, kot smo mi delali, je bilo to težko dosežiti, da so vsi skozi sledili, ampak so. Ne? In je bil, mislim, za zame poseben v to, kar je tudi s to svojo karizmo, ki jo ima zelo vplivo, tudi vse ostale okolj sebe, tako da zame je bila to, pa ne samo z njim, ne, mislim, se je v bistvu Tjaša Železnik imela najzahtevnejšo nalogo v filmu. Igrala je kar tri vloge, ne? Ja. V bistvu nastopa praktično razen v parih prizorih, nastopa skozi cel film in to je kar zalogaj za igravko, ki do zdaj v bistvu niti ni imela takšnih možnosti, čeprav jaz sem jo dost dobro poznal že z akademije, pa tudi izgledališča iz nekih drugih filmov in se mi zdel, da, da, da potrebuje priložnost in je to priložnost absolutno pravično. Mogoče, prelej, ko si nekaj govoril tudi o Šugmanu, ne spomni se, natančo njegove izjave, slišal sem nekaj stilo, da bi on za tebe naredil, karkoli bi mu rekel. Kako se počutiš ob eh, takšnih izjavih? Ja, fino, ne. Mislim, zdaj, z, z, z jednajem Šugmanom je bila sploh izkušnja, ne. Jaz sem si v bistvu že nekaj časa želel delati z njim, potem pa iz naj ožjih, od naj ožjih negojih sodelavcev v gledališču da je on tudi že izjavil parkrat, da bi red z mano, če sem so mi dva niso prej poznala. Uh, mislim, poznala so se enkrat so ga skupaj pri kratkem filmu moje življenjske Se so vzice, ki je bil diplomski njen film na akademiji, ampak takrat niso imeli april, za neki nekaj konkretnejši pogovor, v bistvu o ničemar, ampak on je to nekje izjavil in potem sem jaz to izjavil pač vzelo resno in sem ga poklical, ne? in je tudi takoj pristal, ko sem mu povedal, kakšno vlogo bi mu dal, sem mu izdel dost zanimiv, on je namreč zelo selektiven pri teh filmskih vlogah in imajo režiseri kar težave z njim, da se z njim zmenijo, ali bo sploh igral, ali ne, in le sem mu izdel to izziv, ta izziv je sprejel in je tudi to upravo, ne glede na to, da, to, da on, ki je sicer zelo tudi finančno visoko rangiran igralec za slovensko Marila, ni nobenega problema, da je upravo to delal, v bistvu, brez humorarja, ne? Film se nekako smatra kot vaš osebni dosežek, pa morda tudi dosežek na filmskem področju v Sloveniji, pa me zanima, ali so na vidiku tudi kakšni mednarodni filmski festivali? Ja, zdi, z mednarodnimi festivali je tako, da je treba malo počakati na te večje zadeve, tako kot je zdaj Berlin, to se bo film predstavil na, na filmskem marketu v evropskem, se pravi, da da bo ponujen selektorjem festivalov na ogled. To bo v bistvu samo ena projekcija, ampak ta projekcija bo prva projekcija v Tujini. In na podlagi te projekcije bomo potem mi dobivali vbila na festivali. Tako enako je bilo z mojim prvim filmom, ki mi tudi prikazan sicer takrat na, mislim, da na enakanski tržnici, če se namotam, In potem kar, v bistvu, kar dost hitro dežuje o Potem moš pa seveda e, malo lesvico nazditi pri teh festivali, ker je zelo pomembno, kje štartaš. Ne. Če startaš na pomembnem festivalu, festivali so namreč mednarodno merilo rangirani na več kategorij, kakšnih deset festivalov na svetu ima kategorijo A in če prideš na ena od teh festivalov, imaš potem tudi poti, na druge festivale recimo B kategorije in ostale v bistvu, lažje odprte, pa tudi film v bistvu več potuje, kot če ti že v izhodišču startaš na B festivalu. Ne? Tako da to, to je v bistvu cela znanost iz tega narejena, včasih tudi malo pretirana, ampak pri, pri filmih, glede na to, da Slovenija nima neke konkretne promocije, razvite, ali pa je ta dost nešarmantna in dost neprodorna, moraš v bistvu bolj čakati na odzive tujih selektorjev ki potem se sami odločajo. Je pa treba potem tudi oceniti, da je nek film recimo, sploh primeren za nek festival, ali ni lahko, je nek festival zelo pomemben, ampak film ne izveni kot kot bi moral, ker so festivali tudi orientirani v nekem vsebinskem smislu, recimo Berlinski festival, za ta festival je zelo znano, da je zelo političen festival, da pregledujejo politične teme. Potem so pa tukaj še veliki festivali, ne vem, recimo v Evropi je sveda Cannes, tja je zelo težko pridati, ker to je cela mreža, ki je zato potrebna, mislim, da je brez agenta, tudi zelo težko tja pridaš. Carlo vari, taj festival je za nas zelo atraktiven, ker je najmočnejši festival v vzhodnji Evropi in so tukaj še benetki, potem so pa svetovni festivali še po vseh celinah, seveda v te A kategorije. Ne. Mi smo takrat z Šelestenjem, ki je bil moj prvi film štartal v Montrealu, ki je tudi festival. A kategorije in smo potem praktično cel svet prepotvali s tem filmom. Ne? Tako da je bilo dobro, da smo šli tja, da bi smo zelo odmjelne kritike v Ameriki in to potem zelo pomaga za naprej. Ne? Dobro, ampak to so vse stvari, ki se, kot si rekel, dogajajo v tistem tebi najmanj ljubem delu, ne? se pravi, ko je film že končan. Ne? Ja. Se, uh, že recimo za zmišljaš tudi o novem projektu v, v naslednjem izzivo. Jaz trenutno delam na dveh celovečernih filmih že naprej. Uh -huh. Uh, in en film pripravljam štirimi igravci uh, z Borisom Kavaco, Drago Milinovićem Grego Zortom in Primožem Ekartom. Ekart je tudi v bistvu pobudnik projekta. Mi bomo verjetno iz tega najprej naredili gledališko predstavo, nekaj v Ljubljani. Uh, oblikovali tekst in potem to priredili uh, verjetno v celo večerno obliko. Tam dosto živamo na vajah, smo v bistvu že začeli delati, sami oblikujemo eh, scenarij, se pravi vsi skupaj eh, vplivamo na to, kam bo šel film. Tako kot je v bistvu stalna praksa pri tvojih filmih, ne? Ja, samo da ta je mogoče še malo bolj drastično, ker tukaj smo šli pa res iz čist nične točke, ne? Z oba filma so njega vsaj v izhodiščih napisal, pa potem po nudu pri vsaj pred zgodbo, pri kratkih stikih pa kar vse. Vse tri, vsaj orisane, ne, vsaj vedel so, kam liki ne bi šli, kdo je kdo, ne. Tukaj smo šli pa res iz čiste nule. Uh, drugi film, ki pa mislim, da bo <coughs> se ki bo celo prej verjetno je pa film, ki ga pišem skupaj z pisateljem, mladim in mladim študentom režije Nejcem Gazvodo. On je, po mojem mnenju, najobetavnejši pisatelj v tem trenutku v Sloveniji. Je bil tudi precej nagrajevan za svoje zgodne dela, za kratke zgodbe za romane in tako naprej. Z njim pa razvijal dosti resen film, ki bo pa, di, ne, za katerega bom pa dialoge potem tudi naprej iz igravce s tem, da bo Amido že v bistvu zelo postavila film. In so tu zdaj že osnovno strukturo, osnovno zgodbo že do te točke, da bo stvar malo že, eh, toliko zrela, da bom jaz lahko naredil zasedbo, ne. In upam, da bo ta film realiziran najkasneje v letu 2008, ne, to, to je vedno povezan z nekimi predvidevanji, ker ni vse odvisno samo od tega, da bi nekdo nekaj ratil, ampak je film je v bistvu vsem eh, draga stvar, tudi če je potem gre vedno za stroške enega zelo dragega avtomobila, tako da vsaj, no, vsaj do te točke, da ga pripeleš, da potem se še kopija dela, ne. Tako da tega večino ljudi ne vejo, ki imajo predstavo, da se da mogoče za stonu narediti, ne. Tudi najcenejši film, ki ga vidijo v kinu recimo je, je stal toliko dobro avto, ne. Tako da ni, niso te stvari tako dostopne, recimo je posameznik, ko sploh, če moš še zraven preživeti, ker sem še družino, se pravi, da moram tudi o tem razmišljati, ne moram razmišljati samo o svojih filmskih sanjah, ampak moram tudi konkretno poskrbeti za življenje. Nekaj bi še morda rada slišala od vas, predvsem to, kakšno je stanje uh, slovenskega filma, kaj se trenutno dogaja. Nekaj časa ste bili predsednik društva slovenskih filmskih režiserjev oziroma režiserjev nasploh. Uh, kakšen namen ima to društvo in uh, zakaj ste se predvsem odločili odstopiti z mesta predsednika? Ja, zdaj, zgodovine društva nekak sega v, v čas uh... Šestega festivala slovenskega filma, ker sem jaz tam podelil neko kamnitovesno slovenski politiki za stanje v slovenskem filmu in potem je bila pobude strani parih režiserjev dana, da bi mi vseeno ustanovili neko sekcijo najprej v okviru društva ustvarjalcev. No, ta sekcija se je pred dvema letoma osamosvojila in postala samostojno društvo, ki sicer zelo dobro sodeluje z društvom ustvarjalcev in tudi ostalimi stanovskimi društvi ne samo filmskimi, tudi recimo s društom pisateljev, so konkretni rezultati. Uh, in smo to društvo zelo uh, močno zastavili in smo se lani tudi uspeli član tu evropsko združenje uh, režisersko, tako da smo polnopravni člani Mednarodnega združenja. Jaz sem pa odstopil v bistvu z enega pretvorega razloga in to je to, da, da mi je to v bistvu je malo čas in energijo za stvari, ki me bolj zanimajo. Mislim, da sem tri leta in pol, ki sem jih posjetil društvenim aktivnostim je bilo kar veliki. Če bi se vsak v bistvu angažiral približno, to bi bilo kar... Bi bilo slovenske na filinska scena zelo močno. No. Ja, kar razen recimo filmskih obveznosti, pa še družinskih, si tudi mentor neke vrste filmske šole za iziskovanje filmske režije, ne? Ja, to je zdi sicer mal na, na, na, na stranskem teru začasno, ker sem imel letos film in nisem mogel obeh projektov razvijati v lanskem letu, drugače pa imam ja, to je neka, neka vrsta občasna akademija jaz temu rečem ki je namenjena mladim, ki jih zanima imam tudi omejemo v bistvu, pač polnoletni morajo biti pa ne, ne smejo biti starejši, mislim do 33 let zato, ker sem ogotil da, da je ta ciljna skupina v bistvu najbolj zanimiva to so že delamo iz ljudje ki vejo, kako je želeno radi počel po drugi strani pa se, se pa ne vračajo na neke večerne kroške Uh, ker mene tudi v bistvu to ni zanima. Mene zanima delati z mladimi, ki imajo interes v bistvu ustvarjati film. Prednost te delavnice, kateri mi jo pospe, verjamo, te akademije, kater mi jo uspe uh, realizirati, je pa tudi v tem, da vedno nastane nekaj. Ne. Se pravi, ni to teoretična stvar, kjer mi razpravljamo o filmih, ampak seveda, tudi gledamo praktična. filme in jih analiziramo, ampak nastanejo kratki filmi, kar je najboljš. Uh -huh. no, seveda tudi te filme kje je videti? je projekcije zadnja, ki je bila, je bila v Cankrenom domu na Lifu, takrat, ko sem imel zadnjo delavnico, v bistvu povezano tudi z Lifom, takrat je bila tudi javna predstavitev zelo uspešna, tako da to je bila, to je bila tudi zadnja stvar, ki, ki sem jo v tem kontekstu imel, ne. Načrtujem pa tudi naprej, bi pa tudi rad raširil to šolo mal za sodelavci, ne, do zdaj sem sodeloval z profesionalnimi igravci, ki so tudi nastopali v teh filmih, ker ta šola je izključno namenjena učenju režije, ne, pa igre, ali pa scenaristike, ne in potem potrebujem pač profesionalne sodelavce, ki tem mladim pomagajo delati projekte, zato da se naučijo še stvari, ki za režiserje niso tako bistvene. Ne? Uh, zdaj pa razmišljamo o tem, kako bi, ne vem, v naslednjem letu to razširil malo sodelavci na drugih področjih, se pravi, da bi mal zajel tudi delo s filmsko kamero, ali pa, ne vem, mogoče, uh, mogoče povabo kakšne druge režiserje še zraven. V izhodišču ideja je bila ta, da bi tudi s tujimi režiserji, ki jih neki poznam, Uh, ki se tudi velik stvari naredil, ni uh, naredil eno filmsko šolo poletno, recimo, ki je bila vsako leto, ne? zato so potrebna dodatna sponzorske sredstva, za katere je včasih zelo težko tudi uh, dobiti ljudi, ki so zainteresirani v to vlagak. Tako da za en tak projekt ti gre precej energije, skoraj toliko za en film in se moš pa odločiti, kaj bo v nekem letu v bistvu, ne? Pod Podlupo bomo v današnji oddaji vzeli nagrade Zlati Globus, Kako spremljate mednarodno filmsko produkcijo in koliko so, po vašem mnenju, kve, kvalitativno takše nagrade sploh relevantne? Ja, jaz mislim, da nobena nagrada v bistvu ne vpliva niti na, na, na, na, niti na kakovost, niti na, vem, niti na slabo kakovost filma. No? Mislim, film je pač takšne kakovosti, kakršne je, in v bistvu mu jo definira vsak gledalec po sebi, ne Mogoče je to, kar je nekomu blisk, nekomu sploh ni. Ne? Uh, mislim, da se gledalci tega doskrat sploh ne zavedajo, da imajo pravzaprav to, uh, to možnost, da zbirajo, ne? Se prav, da sami odločajo, zahteva pa sve to tudi ga malo bolj poglobljenega gledalca, verjetno, ne? Zdaj, to vprašanje. vprašanje. Kateri firmi, filmi pa so recimo v preteklem letu na vas naredili največji vtis? Ja, jaz moram reči, da sem sicer z enim manjšim zamikom videl film Skrito, Mihaela Haneka mislim, da je bil to najboljši film, ko sem ga videl v lanskem letu. Uh, tako, če bi moral en film zbrati, je pa to vedno težko, ker uh, ja sem videl že toliko filmov v življenju, da doskrat uh, po lahko ugotavljam se za nazaj, zakaj mi je nek film blisel pa zakaj mi ni, ne. Uh, ampak, če bi moral enega tako res uh, imenovati kot nekomu istrovino, ki na nek način v vseh pogledih mi je zadovoljila, bi bil to ta film. Ne. Uh, bilo je pa še nekaj filmov, recimo lansko leto mi je bil zelo všeč film Kapovti, tako je dobil tudi oskarja potem za glavno moško vlogo, mislim, da je to zelo izdelan film, zelo, uh, zelo dodelan, zelo domišljen, zelo, uh, mislim, vidite, da je bilo ogromno znanje nekaj občutka v uh, In uh, seveda moram tudi reči, da človek imen normalno, da je zelo Robert Altman všeč mi je bil v zadnjem času v kino, recimo radijski šov. Je pa to zelo specifičen film, mislim, da to ne more naleteti nek veliko dnev preobčinstve, ker je to dejansko film za ljubitelje tovrtnih filmov, ki so zgrajeni na nekih malih situacijah. Ja, in najbrž tudi film za vse, ki se nekako poslavljajo od Altmana, ki se ga ja. poznali. In Vse zanimiv pri tem filmu je, tako, je to, da ta film zvega tako, kot da je on namenoma naredil od zadnjega. Ne. Ja, mogoče pa je vedel, ne? Kaj bo? Ja, slow, da je, Zdaj, to je, to je to je težko reši. Mislim, tudi nikoli, mislim, to ne veš. On je verjetno v svojem zdravju tudi bi se ne več vedel, kot je povedal, ne. Ja, pa kot In je lahko, da to je to bil nek, nekaj vporokaj skor. Deluje, no, jaz spomenem, ko sem bil na projekciji v Ljubljani, in to je bilo tist teden, ko on uh, umrl, jaz sem to tudi s tem namenom nekaj, na da bi ga čist intimno, počestil, sem si to ogledal in je bil en tak čist tih aplavs na koncu filma, tako sem bolj s dost dostojanstvom. Sem imel občutek, da je v bistvu praktično cela dvorana vedela, zakaj je tam. No. Uh -huh. Tako da to so ne taki posebni trenutki, ki jih redko dajdeš viš v klimo. No. Okay, jaz upam, da bodo tudi tvoje dela zbojila takšne posebne trenutke v občinstvu, ki jih gleda. Ne? Hvala za ta intervju in sveda uspehe v prihodnosti. Ja, hvala tudi vam in enako želim čim več uspeha radijo Maršne. Ja. Tako da uživajte čim več in čim več, kaj to kino dobre filme gledate. Zmenjeno. Ok, hvala. Čau, čau. Čim čau.